NUN və ya Əl-Qələm surəsi 52 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. NUN, and olsun qələmə və mələklərin yazdıqlarına ki, sən, ya rəsulum, Rəbbinin neyməti sayəsində divana değilsən. və həqiqətən səni tükənmək bilməyən mükafat gözləyir. Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən. Tezlik dəhansınızın divana olduğunu, sən də görəcəksən onlarda. Həqiqətən sənin Rəbbin öz yolundan çıxanları da, doğru yolda olanları da ən gözəl tanıyandır. Elə isə Allahın ayələrini yalan sayanlara itayət etmə. Müşliklər istərdilər ki, sən onlara yumuşaqlıq göstərəsən, onlar da sənə yumuşaqlıq göstərsinlər. Ya Peyğəmbər, yalan yerə hər and içənə, alçağa, qeybət edənə, söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, zülüm etməkdə həddə aşana, günaha batana, daş ürəkliyə... Anlamaza və eyni zamanda əsli nəsəbi bilinməyən haramzadıya, o, mal dövlət, oğul-uşraq sahibi olsa belə itayət etmə. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman, o, qədimlərin əfsanələridir, dedi. Biz tezliklə onun burnuna damğa basacaq. Biz vaxtı ilə o bağ sahiblərini imtihana çəkdiyimiz kimi, bunları da imtihana çəkdik. O vaxt o sahibləri səhər açılanda,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 Onlar gücləri yetdiyi halda, yoksulları yardımdan məhrum etməkdən ötürü, süb tezdən yola düzəldilər. Bağı bu vəziyyətdə gördükdə dedilər, Yəqin ki, yolumuzu azmışıq, xeyr, biz məhrum olmuşuq. Onların ən ağıllısı dedi, Məyər mən sizə Allahı həmsəna ilə təqdis etməli olduğunuzu demədim mi? Onlar, Rəbbimiz pakdır, müqəddəsdir həqiqətən biz zalım idik dedilər. Onlar bir-birini danlamağa başladılar və dedilər, vay halımıza, biz azğınlıq edirdik. Ola bilsin ki, Rəbbimiz onun əvəzinə bizə daha yaxşısını versin. Biz Rəbbimizdən bizi bağışlamasını diliyirik. Əzab belədir. Şübhəsiz ki, axirət əzabı daha şiddətlidir. Kaş biləydilər. Həqiqətən Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənləri Rəbbi yanında nəyim cənnətləri gözləyir. Məyər biz müsəlmanları kafirlərlə eyni mi tutacıyıq? Sizə nə olub? Necə nice mühakmə yürüdürsünüz? Yoxsa bir kitabınız vardır ki, bunları orada oxuyursunuz? Yaxud orada bəyənib seçdiyiniz hər şeyin sizin olacağı yazılmışdır və ya hökm edib istədiklərinizin sizin olacağına dair bizdən qiyamət günlədə kitavam edəcək əhd almışsınız? Onlardan soruş ki, hansı biri buna zamindir? Yoxsa onların şərikləri vardır? Əgər doğru deyirlərsə, qoy şəriklərini gətirsinlər. İş çətinləşəcəyi və səcdəyə dəvət olunacaqları gün, onlar qadir olmayacaqlar. Gözləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürəcəkdir. Halbuki onlar sağlam olduqları ikən, səcdəyə dəvət olunurdular. Ya Peyğəmbər, artıq bu kəlamı, Quranı yalan sayanları mənə tapşır. Biz onları, özləri də bilmədən, tədriclə əzaba girib dar edərik. Onlara möhlət verərəm. Həqiqətən, mənim əzabım dözülməz dərəcədə şiddətlidir. Yoxsa sən onlardan ücrət istəyirsən və onlar ağır borc yüki altında qalıblar. Yoxsa qeyb yanlarındadır və onlar yazırlar. Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et və balıq sahibi Yunis kimi olma. O zaman o, qəmkədər içində boğularaq Rəbbinə dua etmişdir. Əgər Rəbbindən ona bir mərhəmət yetişməsə o, məzəmmət olunaraq quru yerə atılacaqdı. Amma sonra Rəbbi onu seçdi və salihlərdən, peyğəmbərlərdən etdi. Həqiqətən kafirlər Quranı eşitdikləri zaman həsədlərindən və qəzəblərindən dolayı az qala səni gözləri ilə yiyələr. Onlar o divanədir deyirlər, halbuki bu, Quran aləmlərə ancaq bir öyd nəsiyyətdir."